Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala Rasulullah Muhammadin Wa ala alihi wa ashabih Wa min tabiahum bi ihsanil ayumiddin Allah në falendrojmë dhe beth në pritindim dhe fali kërkojmë Dhe rësalli afdaz dhe bekimit Allah të chofri bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Bi faminit i shokët Dhe të gjitha ta që ndjekin rrugë natyri dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Ndërlëzër, kemi filuar që të trajtojmë nga takimi kaluar një nxarje për nxarjeve më të rëndësishme që i ka ndohet në biografi në pejgamberit sallallahu sallam. Dhe kemi thënë se, pa dyshim se tër biografia pejgamberit së më është e pasur, së më është e bëjshme, është një interesanta me raste dhe nxarje të ndryshme, e në pa dyshim se të këto nxarje dalojnë me zvete. Dhe kemi thënë për nxarjeve më të Po interesante është Israjeli dhe Miraxi. Pastaj kemi kaluar tek ngjarja e Hijjretit. Dhe kemi thënë se kjo ngjarje e madhe dhe e rëndësishme dhe interesante nuk ka ndodhur befas dhe më një herë. Por ka pas para përgatitje. Çe pejgamberi sallallahu alajhi tasallamu të kalon nga Mekea në Medinë. Dhe kemi treguar në takimin e kaluar disa rrethana që kan qend në Medinë e që ndërlidhen me shpërngulën e pejgamberta e vonë në Medinë. Ne sot do vallëm prap që të përmendim disa prej pregaditjeve të rëndësishme që kanë bënë me shpërngulën e pejgamberit sa më drejtin dhe me pregaditjen e Medinës me e prit pejgamberin alayhi salatu wasalam. Muhamedi alayhi salatu wasalam vazhdimisht kërkonte një vend i cili do të ishtë i përstashtëm për ta vërshdu misionin. Kërkën të përkrahia nga ndonjë popull i cili, nga ndonjë fes, i cili me dëverën do të ambronë të nga gjitha sulme dhe pengjecët që i ashkaktonin korejshtë dhe fisët të tira që ishin alat të korejshtëve. Ane ishtë në kërkim vërshdu shumë të një dhe të këtilë. Dhe një, me një rast në haqjë, nga se haqje është bërë edhe para se marë pejgamberi S.A.S. më rapë të kam pasë haqjin me gjitha to bestytni dhe idhuterit me gjitha qabja ka pasë një shenjëtrit e ata dhe është bërë haqje në formë në tynë dhe pejgamberi S.A.S. shuzënë të rasin që të takojnë haqje me delegacionë fisën ndryshme që ato e tua prezënë të islamen dhe me një rast pa një grupë djenë vetëri të që si ishën të pa njohër për ta. Dhe posa i pyti për nga janë, i thanë, jenë nga jetëribi. Jetërib është, dhe dhe të qyteti, ku pritej me u shpërgullet e pegameri sallallahu sallam, Medine. Dhe i tha, a jeni nga ata që jetojnë zbashku me hebrajnë me që fotë, Medine, tha po, e imi nga ta. Tha ela të gjilisun A ka mundësi të ullni për pak qasët Të bisedemi juve Ata ullën Dhe përgjëmëri sasërën fillojnë me ua prezentu islamin Dukë o thonë se jemi derguar i ja Allahot Dhe zotim ka dergu me këtë dhe me këtë Dukë o prezentu disa prej regullave Të përgjithshme dhe të vëzërme të islamit Këta ishin gjasht vetë Djemë tri të gjithë Dhe ishin nga fi si khazaraj Dhe posa i ndegjohën këto fjallë ju këthy njëri tjetët dhe i than kjo është taj që në kërësën në më mëte jehudët pas ka dalë dhe pas ka ardhë nuk qenë kapitune andaj mos leni që në këtë mërësi tua kalën diku shteter po bonit parat dhe e pranon islamin para pegamberit sallallahu aleyhi sallam dhe shkuan me dine Dhe ende ishte situatë e fështirë, mirë po arritën që në haqjin e ardhë shumë, me ardhë me njëmër më të madhë. Sa qëtashme, këta 6 vetë kishë në arritë që gatin gjithë shpi, veç të në gjallin shkëndien e islamit. Dhe në haqjin e ardhë shumë, ardhën 12 vetë. 5 nga dvjetërit dhe 7 tri dhe u të kuam prak për pejgamberin sallallahu sallam dhe kësaj radhe tashmë filluan të nërmirin hapa konkret për shtirin e islamit në nëdina andaj kësaj radhe pejgamberin sallallahu sallam u tha a ma japni besën për disa gjera shkene parisht e vetë përnimi islamit kësaj radhe pejgamberin së më kërkoj që ata të besatohen për ati për dy sa pika caktuara. Dhe kjo quhet besatimi i parë i Akabes. Bayatul Aqaba e ulë, ngase ishte takimi i natyrës së besatimit, do të thotë vendi i besatimit ishte në vendi i quatur Aqaba. Dhe ishte besatimi i parë në Aqaba. Dopenga, sikurse transmeton Ubad ibn Samit radiyallahu ta'ala, nu ishte nga ata që kishte ardhur me këtë grup wa peigamberni sallallahu alaihi wasallam uamori besatimin ne disa prej gjërave kryesore themelore dhe u tha ama japni besën se en la tusriku billahi shay'an se nuk keni më bo allahut shok në adhuran ولا تسرق ولا تسرقو nuk keni më vjedh ولا تزنو nuk keni më më bo zinah amoritat O la taktulu oladakum dhe nuk keni me vrar fëmijë të juaj. Qesarabot i vrarosin për së xhali, do thotë, fëmijët që ishin fëmra. O la taton bi buhtan wala taatu bi buhtan tafturunu baina aydikum wa orjulikum. Gjithashtu, ne habni bëtesë nuk keni me shpif për një teatrin. Ma kuzuni në teatrin, më shandesh në çështjet e moralit. Ule ta asun i fi maruf Edhe në ato pun të mirët që jurë Ne i përto nuk kini me më, më kundrështu Fëmenuofa minkum Fë, fë e gjruhu ala Allah Ajë cili përmbat Kësaj marvekshe dhe këti besatimi Shpërblimin e ka të Allaho Ndërsa ajë që shkel diq për i kësaj Dhe pastaj E merë denimin dënja Për këtë shkelje Kjo i bëhet pasrëm të kallahu. Nërsa atë që e mbulen Allah në këtë dunja, se mërë dërimin e merituar në, meritua në dunja, atër i mbite që nështë të kallahu, nësë Allah u dënë me a falë, i a falë, nësë Allah u e dënën, e dënën. Thëtu badim në samit dhe jadham besën për këtë pegamirit, sallallahu aleyhi u sallam. Kjo është një të ndunë gjare të ndara me zveti, por të ndëllidura ngusht me njëra tjetërë sa padushim të ndërullarë ishin një shpresë e madhe se tashmë po hapet një po hapet një mundësi e madhe, një shpresë e madhe se një vatan të ri po e bën Muhamedi sallallahu selam. Me dësonjersë më ndrysh se populli i tij, të cilët jo që i besuan të parën, por tashmë edhe ishin të gatshëm të japin besën se ata kanë me ju përmba të rëmsimeve dhe me mbrojt pejgamberin sallallahu aleyhi sallam. Dhe këtu ka dobi dhe pa dushim se këtë grupë nuk undan me kaqë, vazhduan, dhe risa dhe u përbesatimi i dytë, u përhap islamin me dine, e pas taj pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, mori vendimin dhe për më ushë për ngulli. Qfarë përfitujmë nga këtë rëmsime të ndërlëzërë? Nga e parë dhe dyta? Shikane pejgamberin sallall Me sa, me sa ë uh, mendje prersi, me sa do uh, të them ë interesim vëzhgon të ardhin e njerëzve në Mekë. Dintë kush po vjen për Kahian dhe gjithashtu interesuai për fytyra të reja. Nuk kishte ndiferandaj tyne që shfrytëzon rrugën që s'po kundosta këta perinç që po vijnë mund të jenë shansëre mund të jetë një mundësi ere për tua, për e re për t'u aprëndu fen Allah xhallahu ala. Prandaj jetonte me këtë fe, jetonte me këtë shpallje. Nuk është e pa vëmendshme. Vjen njëri, kalon njëri, për shembull, ë i huaj mund të jeni grup i njerëzve, vajmos me vret këtu punë. Nuk është e mundshme. Për çdo çdo lvizje pejgambëson në Mekë. Dallë shikoni kët organizëm, shikoni kët persile, shikoni kët vëmandje. Nuk është i hutum, nuk është i habitur. Gase Gjdo mundësie përse të përgambiri sotësën Dhe qëtë ashtu të ndërlëzër Përgambiri sotësën ullë me këta djelë Në kuptim të tasoj rasisht I kështë e po Së kështë e po së pregaditje me hershme Njoftim me hershme rasisht Dhe këta i dolen Më të përshtatë shumë Më të mirë për istem se ata që i kështë Ullë me vite Ndaj nuk dhjet Se ku ndez investimit mund të investuar shumë këtë aspekt në këta njerëz, mirë po, ja që investimi tjetë shumë ma produktiv në disatë të tjerë. Nuk djetë. Kjo është që është e begatisë Allah Gjellë Valla. E jo në është të mbillin farën kudo që të kemi mundësi. Ta udo në farën e fesë kudo që të kemi mundësi. Pasaj ku mbilla ja dhe kush e kapë më mirë dhe sili fredë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe 10 vite me radhë kure ishtë kanë me refuzur 10 vite me radhë ndërsa një takimi thjesht do të bëndë të që të hapat Medinja subhanallah 10 vite së qëll mekja nuk u hapë mekja pas njështë pak grush ta që i përmë në islamin ndërsa Medinja u hapë me të parën 1 takimi dhe fillaj hapja e Medinja dhe nuk është në dorë tonë me vlesuna kjo, kjo, a u zotë ky, a u shti harit ky, a ban ki, sashtë kja jona Jo në që ne me e prezentu finë që shduar Dhe nëmyrë në duar Andaj shikone këtë buci, tha, e na të gjilisun Tha, a komu si të uleni Shikone këtë silët mirë Shikone këtë, dhe me thonë Para pregaditet e zamrat e tyre Që tjendë gatsh me e pranu Atë që do të thonë të pegamberi Sallallahu aleyhi Vosallam Përndaj, me buci Dhe me shpres Dhe me investim Me lena logele gjerali hu Zoti ja, ja frytamu ndërso së i përket, besatimit, pa dushim se këtu kompësi me gjithashtë të veçanta me, me këtë njëgjallje. Që ku këta shkum, në gjithashtë vetë, ishin rini. Si kështu e kompërmanë kom, kom takimin e kaluar, se uh, pas luftës në ditin e boath, i e mulë boath, ku uvran kralet e dy fiseve, nuk është e mbet më nga dy fiset askus post një shtri dhe si të ishin lodhë nga konflikti. Ma dhemi një transmitim, në takimin e paru kështinë thëmë, pejnë amërësëmë, shpesojmë që të veshtë të këne dhe të largash konflikte që si ka asni fesë si kurse i kemi në. Ata kanë shpesunë, pejnë amërësëllëmë, se me kësë mësimë e komardhe me i pajtua ta se neve së në ka me të shprej se në pajtua me ndër një herë. Përndaj, ishin djemë tri dhe erdhen me numë Përshkrak të qkafit, të aktivitetit, të angazhimit, mësëndes, dhe erën edhe matë gratë shumë tashë për islam. Herën e parë pranun islamet dhe shkun, përshë e radhe dhe anë dhe besën, dhe në marën bisufet e tyre obligime që nuk i këshin pasë herën e, e parë. E qëfar obligime u edhe për i gamë shumë, bi qëfar baze u amor i besatimin? Shëkaj në dronë dhe zërë, kjo besatim nuk këtë thjesht i ndërlit me këta 5 persona a me këta 12 persona, jaa. Ky besatim që po e merr për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është thjesht bazament për ndërtimin e një shoqërie të fuqishme mbi bazën e cilës ose mbi supet e cilës është një komunitet në ndërtuesër sipas Zotit. Prandaj besatimi ja ka bazë, nuk thith besatimi. Është model i ndërtimit shoqërisë. Është modeli i ndërtimit të vënës. Është shembull mbi çfarë baza mund të më ndërtuaj një vënë i shnohsh i fuqishëm dhe i shënjë mirë. Prandaj, çfarë është kjo të baza që pejgamberi son i prezantoi në marrëveshjen e parë të Akabes? El latu shtiku billahi şey'en, mos ti bëni Allahu shaq. Do të thotë, baza e parë e shoqësisë mirë është besimi i shndosh. Besimi i shndosh, besimi i pastër është baza e garantës për shoqëtinë e shndosh. Pas kësaj pejgamberi son vazdoi me pjesë të tjera të këtij bazamenti që pastaj kanë të bëjnë me kanë të bëjnë me ndërtimin moral të shëqnisë dhe nëse dëshuim me me, me me analizu apo me zbërthy marveshile, por ta ka për dëshuim se 70% e marvesh është moral është edukat për me të regu se një shëqili e mirë dhe shëndosh duhe që në themilët e saj tket për bërje maksimale të moralit. Nëse themeli i shoqërisë nuk ka në vit në vit, nuk ka në vit në vit domon moral, atëra çdo ndërtim mbi bashtin e asht i dopt nuk qëndron gat. Për këtë arsye thet një poet i njohur se popujt maten me moral. Nëse morali u ka shkuar, ata pasnji do të shkojnë. Po, nëse moralit tretet me një shështëni prit e anë shështëni kur kam mëgjë tretet e jatë dhe po shukujim sot shështëni zhvilluara materialisht, ekonomikisht, në teknologji i po të kërstnuara me rënim po shfar asyje përshka këse mungese e moralit nuk kja perspektivë gjatë askujt anë dhe pekam të në të shkja tha ella të sriku s'ka me vjedh u tha medinesve Me jep një bitë që s'kini me vjellë Nuk u tha me jep një bitë që kini me falë namazën Aqë t'kini me agjeru Me jep një bitë që nuk kini me vjellë Me jep një bitë që nuk kini me bozina Që e moral Kini me rrujt pasunin e njëri tjetërit Dhe kini me rrujt ndirë njëri tjetërit Që tujnë në bazë e shëshin së nërë Bazë e venit të mirë Venit të fuqeshëm Janë Kur njerëzit e garantojnë të drejtën e Allahut, që është besimi, dhe pastaj kur njerëzit e ruajnë pasurinë ndër ndër njerëzit e tyre. Menjëherë ku pasunia nuk kurë është e sigurt, si është e sigurt ta vjedhin, ta marrin. Nuk do mund të thësh, hoj natim për të torr ta vjedhin. Po ta vjedhin edhe me me rregulla ta vjedhin. Apo kur ata mashtrojnë me lexh. Apo të bëjnë pa drejtë në hakun don. Kjo është një shenjë që nuk kemi asnjë stabile. Ose për shumë kër nderi përdhosët, kër ka që nderim, kër njeri zonaruat nuk është isikur në ndepë në ti, në ftyrë në ti, a ne i pe kamarëson, do ashtë i këto mi garantu. Dhe me apë një besën, që zotë keni me besu mirë. Dhe me apë një besën që keni me eruit pasunit e njëri tjetërit, nuk keni me keqëpërdorë, dhe nuk keni me reziku nderi njëri tjetërit, kë është islami. Pasa i tha, asë nuk keni me akuz Jo është është një akuzuse, para gjykuuse, jo është është një cila shpërfil argumentin, faktet, ndërtën komunikimin e ndërësjel bëj bazë në kujtë para gjykimeve, abuzimeve, akuzëve, cakët, jo kësi është një, ja, është një pasër, është noshë, ki argument e thilë e gjykuim njërinë. Të jënë bazë të nëzishme, është një e para gjykimeve, është një e mundimeve, është Pasaj, thë pegamerësëm, vëllë ta, ta asun i fi më arrufë dhe nuk tjeni me më kundështu në to punët mirët që unë eju, Andaj, e ju, urtë në jamë. Në besdimin e akabes të në nëzër, krasjë marrim, krasjë marrim mësimet e femenive të shështë një shëndurës, marrim edhe një mësim të madhë, aja është rënditja e prioritetive. Sa mësimet ka pas, pegamerësëm i odhonë me dinezve shumë, nga se këta ka në ardhë në fund Buatjoj për 19 vjet 12 shpallje. Ka pasur mësime të shumta. Pejgamëson nuk u dha të gjitha. Dhe këtu e morëm mësimin e prioriteteve dhe mësimin e gradualitetit. Prandaj edhe një prej ndoshta kërkesave të rëndësishme shumë për Pejgamëson nuk i përmendi kur. Nuk i përmendi në Marrëveshja e Qabas. Cilla është ai? Pishum obligimeve i lahon Pejgamëson shumë obligime të honorsh. Një ngatoj është edhe lufta nuk tha, kemi luftuar me mund që të mos sulmojmë, Supermani në surimu, këtë varrësh. Së seri lufta. Prandaj edhe peqamesëm një bestim të ngjashëm, do thotë e mori nga grat në vitin 8 të, të, të, të Hijrëtit. Do pas të thonë pas slimit të mekas. Prandaj edhe këm besimi i parë pastaj u quajt besimi i grave, nga se nuk kishte të luftë. Peqamesëm nuk dosh të që më nga më fiksu se keni pas luftë. Absolutisht Pandaj shikoni kët gradualitet, e shikoni kët prioritet që është më rëndësive kuptoj. Do të më disën ka diçka që duhet të më shkoj në graduan, shkoj në punë më një herë. Nuk ka la, nuk ka dha krejtë fare, nuk ka të gjitha punë. Ja më hapni besën për këto, nëse këtë i keni, me leana të tërëta më lënë ndërtuan. Pandaj besotimi i parë ja ka bërë si përgatitje për Medinë, pa shprengur namson edhe prioritetin, namson edhe edhe graduali, edhe gradualitetin. Jo se po asoj namson kjo është vetëse Peygamberi s.s. u a tha një fjallë interesante tha, dhe në të qovë si ju urnej për të mirë nuk keni me më kundështu e Peygamberi s.m. auzëm au për iqka pos për të mirë a ka bujt me thonë dhe po u a mar besën juve më adhon besën se nuk keni me më kundështu, kaq, normal minurë Peygamberi s.m. do me të regu si kësë të dheshëm e jerët se kjoj besatim nuk është tjesht besatim dhe marveshje mes të igamirat samë dhe 12 personave. është bazë e rëndësishë model e marveshve të më të tjeshme. Pra ndaj në mësën se duhet me pas disciplinë, duhet me pas nështrim, duhet me, me respektu të parin. Ato që këna të vendosë duhet me ngu. Ju më bu krejt të parë, ju më bu krejt u dheca, s'ka kështu do të me kuplu që kjo është i pari dhe këte këne vendosë se i pletësën kusë të caktume, jo gjithë ka në e këne muë dhe ne e respektojmë mi, po nuk është respekt i verbët nuk është, është respekt i, i, i pas standardit, ja i pletësën kusë të standardit është pasim i vedijës jo pasim i verbënis kjo është aja që e bënë islami madhështor edukan individ në pasim edukan individ në disiplin por në bëj bazën e vedijës, ju në bëj bazën e pa vedijës. Për ndaj edhe, po atë keqështë, shumë senë në ndodin të kniësat, për shkak se mungën vedija populora, mungën vedija shështënora, s'ka vedija. Për ndaj edhe, shumë senë nuk e në vendën e vetë. Po të kështë e vedija, atër dhë të kështë e disiplinë. Po të kështë e vedija, dhë të kështë e vendu si gjira në vendën e vet po regullë, po pasim, po në nështrim, duhet me pasë. Dhe ka shumë argumente që pejke mesum në ka ndalu me u rebelu, në u ka ndalu me kundrështu për hitë shkafit, për hitë të interesit për gjithë shumë, përmerujt qëtsin, përmerujt interesin, duhet me njëri me shumë se në me jeshtë. Mirë për kjo me konë me vedije, kjo me konë me, me suqëllësi, jo, jo me vërbni. Jo më jo jo më më më ndjelecsi e kështu me radhë. Prandaj tha: "O la ta asuni fi ma'ruf", na udhkon në na udhkon në në mendjeprësi dhe na udhkon në në sy çelësi. Dhe kjo është atë që e bën me të vërtetë shështin e e e e e ndërtuam me bazat e Islamit e bon shështin të vëdihshëm. Prandaj, çka ne për shembull në shumë vende zhvilluara Çfarë bën një vend zyrtuar, vetdia e popullit garanton pasaj uthësi të mira. Nëse atë e din se në momentin kur nuk plësojnë gjithë zaktuara, vetdia e popullit ka më komë dërgua atë ku e meriton atë. Po kur populli skuq vetdia bën një tashtëkelje, njëta gjëra bëhen, të të veprimë ndodhin për çdo njëta gjëra. Dhe për çdo për një ditë një njerëz, njëjtë dhe prop historia njëjt, e njëjtë, the prop jose njëta, pse ka se vetdia e popullit është ose në minimumin e sot, osht aftë shkurtë. Nuk mban njerëz më moshuar se 3 ditë, se 15 ditë. Kjo problem. Anta ta pegamson vetë disoni. Po, tieni të nështuar, po tieni po të disiplinuar, mirë me vetdi, me vetdi të natë. Jo, jo, jo, jo, jo, tieni dhe mund ta till që realisht çdo kush tallat me juve. Çdo po. kush tallat me juve. A ka arti er për ty që njerëzit chimë të tallën se kam bu për ty me çka vetdi dhe mund mu të mu tallsa dush qase s'ka dikush që ndoshta rrezikon pozicionin e dikujt për shkak të mungesës së me dije sa të ke çertu. Andaj shikoni çfarë parim madhështore po t'një shoshërit syqelt te vetdishme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam uamuri beshatimin kujt? Këti grupi njerëzish, dhomat njerëz. Po këta dhomë me këta s'kam e bój shtetin, me këta dhomë s'kam nëto me dinën. Jo jo po uamori këtyne që këta tua përcilën të tjereve, që këta të pregaditin me dilin se do të vjen një pejgamber, i cilin nuk do të jetë vetë një pejgamber, por edhe u dheqës i ati veni, por aj po e pregadit këtë ven me këto parime të rëndësishme shëshnurapën. Përndaj edhe konsiderohet me të drejt, para pregaditit e rëndësishme për higjirat, besatimi i pari akabes, pasaj pasaj një besatimi i dytë, si e fuqizon këtë parin dhe pra pregadit me dinin që tjetë me dëvërtet një vëndsrejmë i sigurët dhe një këthes e madhe njetë në pegamerit, sasom dhe në misurin e ti me një njërë e kashët madhe sikurse sikurse higjëriti nda gjithat këtotë në dronë këzër në, në apë me kuptu se ne duhet ma me gjallni ma me dhe me thonë përjetim jetësorë me e njoft në biografi një Bege Merson. Jo me marrë beja tullu akabe këtë mbarveshe që kanë do të historikisht dikunë, po me eshtë nëru, me eshtë nëru mbi baza të rëndësishme që do të në punu për to për vendin dhe për shëqeni kuna jetu e nërët. Mbi bazën e besimit pasër, besimit kulum, besimit shëndosh, besimit mesatar, që është islami, dhe gjithë është të të të të të të të të të të të të t Nuk rrezikohet pasonia as kërkujt, nuk rrezikohet liria e kërkujt, nuk rrezikohet nderi kërkujt, nuk rrezikohet integriteti i askujt, gjithëtan të siguruara, të garantuara. As s'ka shpifje, s'ka akuzë, ka drejtësi, dhe gjithashtu ka disiplinë, ka rregulla, ka ndështrim, për mbi bazën e vëdijes dhe mbi bazën bazë e marrëveshjes së shnorë. Kjo është çka pejgambësi më e bën kë të besatim dhe i përgaditin për më prit pastaj pritje që Edinisa e, si e ka prit banorët e Medinis Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një pjesë intereshme e kësaj ngjirre të madhe ngjirre së xhiletit, që ka đuhet me paraprgatitjet e shkollës në Medinë, e pa dyshim se derisa të vije koha për të lëvizë këmbët e pejgamberit në me shkuën në Medinë, ko e anë ngjore të tjera. Ko e anë paraprgatitje, porta treguse pejgamberis sa nuk bën gjëra të ngushtshme, nuk shkon më një herë, nuk marr vendime të ashtu, por përgatitjet mirë Më <tës> bëshetën në langë gjëlle uala, dhe pastaj, pa tjetër ka me dhonë produktivitet, rezultat, vendimete e ti, se si janë të ngutshme, si janë euforike, për janë të matura mirë, janë të anezuar mirë, dhe janë të para pragaditura shumë mirë dhe shumë drejtë. Allah në mundësof që me marë mësim nga këto, për osit pegamerit, a nehi sërdo sërdo sërdo nga këto, ozimit e ti që, pa dëshim, gjithmon i du njërzimit, e veçan ti në konë që ne pojetojnë. الله يشكر برماني الله برمانينا برصالح لدينا تحكيم ناشوه وصلى الله على محمد وعلى آله وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم